хто ж мав тепер мене в своїх руках? Знову Чаплинський. Так, наче сходилась на ньому колином уся земля, і нікчемний цей Зайда, понищивши все моє найдорожче, сам того не відаючи, мав занапастити ще й усю велику справу життя мого. Кричевський не кинувся до комісара Шемберка в Трахтимирів і добре зробив, як виявилося згодом. А вистежив, куди мене запроторили жовніри, і з'явився другого дня до Чеплинського з вимогою відпустити мене на поруки. Разом з Кречевським були і сотники Вишняк, Бурляй і Токайчук. Та Чаплинський не хотів їх і слухати, заявивши, що тут уже не його воля і навіть не воля пана комісара Шемберка, а самого гетьмана коронного. Та одночасно. Боягузловій підстаростка вже й не радий був, що зайшов у таку суперечку з цілим полком Чигиринським. І тому вельми зрадів, коли, довідавшись від Кречевського про мій арешт, прибігла до нього матронка, септо пані Чаплинська, як тепер звалася, і сказала, що коли муж не випустить негайно пана Хмельницького, то вона готова накласти на себе руки, і ніхто й не завадить того зробити. «Панство бачить, яка шалена ця кобіта», виправдовуючись, вказав на неї Чаплинський, і трохи погинавшись для виду, згодився віддати небезпечного в'язня на поруки полковниковій сотникам. Але і тут вдався до хитрого викруту, заявивши, що хай того Хмельницького звільнить під замка рука жіноча, Бо ж ніхто не стане карати жінку за таке свавірство. Сумне то було побачення моє з Мотронкою. Вже не була дівчам сіроким, ніжним і розгубленим, стояла переді мною жона шляхська в дорогих хутрах, високогруда хижоока гнівна на весь світ, а найперше на мене, що віддав їй на поталу не захистив, не відвоював як рицар з твердою рукою і мужнім серцем. І не я в'язень її чоловіка, отже і її власний звинувачував Матрону. А вона мене, хоча й мовчки. Коли ж схилився, щоб поцілувати її руку, вона злякано відсмикнула і крикнула своїм давнім голосом, від якого перевернулась мені душа. Ні, ні, вже був я на волі, вже ждали мене отдаля мої вірні побратими, щоб оточити мене, обступити стіною і не видати ні богові, ні чортові. Але не міг я так відійти однайдорожчої тепер для мене істоти. Глянув її сірі очі і сказав тихо. «Їдьмо це зараз зі мною, Роні. Їдьмо». «Ні-ні», – ще наполоханіше зашепотіла вона. «Визвали мене звідси, батько! Визвали!» Скознула устами по моїй неволеній шершавій щоці і побігла по мокрому снігу, ніби не лишаючи зовсім після себе слідів. І не знайдеш, і не побачиш. Я дивився, як вона відходить від мене, хотів звернути і повернути її, але не вмів і не міг цього зробити, і Плакав від безсилля, не приховував своїх важких сліз. Чим змиє їх мені світ жорстокий і злочинний? Вишняк намовляв мене вже тої ночі, не гаючись, втікати на запорожень. Вони з Бурляєм та Токайчуком не готували вже вози з припасом. Мовби, для того, щоб їхати до Трахтимирова, просити за мене комісара Шемберка. Самі ж Повернуть на крилів і на омельнику стрінуться зі мною, щоб разом іти на низ степом. Я й не мав нічого супроти, та тільки не думав все ж відібрати в барабаша привілей королівський, і оце, сидячи в ув'язненні кілька днів, знайшов, здавалося, мені на той спосіб. Сказав сотникам, щоб зготовлялись потиху, а сам на день Миколи зимового найпершого помічника і заступника бідарям, 6 грудня учинив обід великий в своїм сотниківськім домі Чигиринським і на той обід запросив ласих на частування старшин Щеркас на чолі з паном Барабашем. Поки реєстрове старшинство пилота гуляло, я закликав і обдарував старців старціві калік, попросивши молитись за мене, і мою справу Господу Милосердному і заступниці нашої Матері Божої. А тоді взяв бандуру і став складати і виспівувати думу про пана Барабаша, вихваляючи його за те, що то він захищав віру християнську і до самого короля виступав, і листів та універсалів на захист віри нашої прохав, Захмелілий пану Савул військовий і полковник тільки довбешкою покивував, слухаючи, та підтакував грубим своїм голосярою. А таке ж так, те та його цієї матері, таке ж воно так, пане Хмельницький. Я співав далі, а як став барабаш на підпитку гуляти, став йому Хмельницький казати, «Годі тобі, пане куми, Листи королівські держати, дай мені хоч прочитати, Нащо тобі, пане куме, їх знати? Ми дачі не даєм, у військо польське не йдем, Не лучше б нам з ляхами, мостилими панами, Мирно пробувати, а ніж піти лугів потирати, Своїм тілом комарів годувати». «Істинна ж правда!» – риготав Барабаш. «Хто б же то з перин наших та кинувся оце в ті темні луги Дніпровські та підставляв тіло своє шляхецьке під комаряни на жерло?»